Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammed wa ala alihi washabihi wal ajma'in. Nga më pas, sonë, siç e di kem, kem pasur më një dersë naqide vasetia, po inshallah kemave më një dersë e fikut. Dhe takiza së vasetia inshallah mëna tej. Ë, në dersën e kaluam, po kemi fol për çështjet apo gjërat të cilat e bëjnë obligimë morjën e guslët. Kërëse së në shala, do të flasim se qëfar e ka të ndaluar me vëpru aji cili, e ka obligimë me morë guslët. Dhe autorit thot, më men lezi me hul guslu, haru me alehi kira të l'Kur'an. Aji që e ka për dëtyrë me morë guslëm, e ka të ndaluar me lezu Kuran. Po kjo e para, për gjëra që e përmenë autorit. Për gjdo kësh, I cilët i bët dëtyr obligim marja guslit Po përshka këtë njërës për e atyre gjerës gjëra Ose shka që që kemi përmen në derisën si në e kalium Nëse njëra për e tyre pra e ka vepru Edhe i bëtë obligim guslit qoftë Ma shkalla po femrë Atër autorit përthetë këtë e ka të ndaluar me lezu koran Po e që e ka obligim Me marë guslin e ka të ndaluar Ato gjëra që i ka përmen autorit me heret se si qka që i namazi, tavafi rrësqabës, prekja mushafit, e kështu më randë, nga se meherët autore e ka përmen që kushtë do që është muhdis, pra që është i papastër, ka hadeth në trupin e ti, i ka të ndaluar mi vë pruk të gjërat. Mirë po, sa i përket lezimit Kuranit, edhe qëndrimit në gjami, këtu dyja janë dveçanta vetëm për ata cilët e kanë obligime marë guslën. Andaj e autore, po thëtë këj përsanë e ka haram, pra ka të ndaluar me lezu Kur'an. Pra ka të ndaluar me lezu Kur'an, deri sa të mergusel, deri sa të lahat. Për i kësoj i kuptojna që nëse mërë abdes, po pra, mërë vetëm abdes, nuk lahat, pra për ndalejsa mbetet. Edhe kjo nuk e ka të lejuar që me lezu Kur'an. Edhe me lezimin e Kur'anit është përqëllim nëse lezon një jetë ose ma shumë. Nëse lezon një jetë, ose më shumë, dhe parës e shtë a lezon këta jetë prej mushafit, o pej Kur'anit, apo a lezon prej memorisë, për menjë. Mirë po që dhe ashtu nësë a jeti është i gjatë, atëherë dhe nësë a lezon një pjesë të jetit për shihet të ndalisa. Dhe a jeti më i gjatë në Kur'an, kjo jashtë temës mirë po si dobi, është a jeti i 282 i surës Bekara. A jeti cilje fletë rëz dispozitave ose dispozitë morrin po se morqit. Mirpo megjithëse kjo ajet është ajeti më i gjatë, nuk i përfshin të gjitha shkollat arabe. Jan dy ajet të tjerë në Kur'an, që edhe pse janë më të shkurtës se si ky ajet, sesa ky ajet, i përfshin të gjitha shkollat arabe. Kjo vetëm nga aspekti i dobis kur zonë me ditë. Ajeti i parë është në surën Feth. Ajeti 20-a ona po ajeti i fundit i surës. Ku sa ajeti i dytë është ajeti 254 i surës Al Imran. Të dyja ajetë Aleksandri mot shkurtata së saj ete në surren Bakarij përfshin të gjitha shkronjat arabe. Dhe kuratori po thotë i ndalohet lezimi Kur'anit, pra për qëllim është të që ndalohet, i ndalohet lezimi Kur'anit, jo nëse e lezon një pjesë të Kur'anit në fund të dhikrit, formë të përmendjes të Allahut subhanallahu. Pra nëse nuk e, nuk e ka për qëllim lezimin Mirë po vetëm si dhikr, atë kjo nuk i ndalohet. Për shembull, nëse thot Bismillahirrahmanirrahim, ose thot Alhamdulillahirabbil alamin. Nuk ka e ka përshëndëmyzimin e Kur'anit, por vetëm si dhikr, me përmendjen e Allahut, atë kjo nuk e ka të ndaluar edhe pse është, edhe pse e ka obligim ngulaj, pra me marr gusl. Cilët kanë argumentet, sila tregojnë se xhunubi, pra ai që ka është në gjendje xhunublloku, ka të ndaluar me lexu Kur'anin. Argumenti i parë që e sjellin Dietarcia kanë këtë mëtym, është hadithi i Aliut radiallahu anhu i cili tregon se thot kana anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuallimuhumul quran wa kana la yahjuzuhu 'anil quran illa al janaba. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë jamë suntë shokët e sahabeve Kur'anin, eda asgjë nuk e ndalonte prelizimin e Koranit përveç junubllokut. Mirpo rast i hadithit i komos pajtimës dietare, pra është hadith i saktë apo jo? Pro adithi të rësë më do të Mosnedi Imam Ahmedit dhe vet, Imam Ahmedit e ka dopsu adithin, pro e ka lërësu si të dobet, kurse të disa djetarë tjere kanë saksu, për i tyro është Imam Tirmidhiu, Ibni Seken, Ibni Huzajme, Ibni Hibani, Hakimi, edhe tjerë për i djetarëve. Pashtu një për i djetarët maj shuërbë e një al-Hajgjej, ka thonë që i hadithi është hasen, është hadithi është i mirë. Dhe i bërë i hajg Uh, ë çka kët hadith sot wad'afa ba'duhum ba'da ruwati disa prej dietarëve të hadithit e kanë i kanë dobësuar ose i kanë llogarisi dob disa transmetues të këtij hadithi miropothatul haqu anahu min qabilil hasan yasluhu lil hujja e vërtetë është se ky hadith është hasan por është mirë dhe mund të argumentojmë me atë allah dhe më smitë mir po dietarë kanë mos pajtimë rreth saksis të këtij hadithi në dietarë bashkëhorësh që shihet në albani po pra e në logaritë hadithën që është i dobet. Pastaj argumenti dy që e sjenën këta djetartërës, thonë se e, kur ne janë dalojmë njerit me lezukuran gjatë gjendje se gjënë blakët, në këtë njërë ne e nëzisim ato, që e sa më shpejt me marë gusël. Gëse kërë e dënaj që e ka haran prokan të ndaluar me lezukuran, deri sot për gusël, atëra i ka me shpejtu. Ka më ngutë që mu lalë dhe mu pastru. Edhe kjo është një loj dobie, osh oshoshn interes tek keti personi. Pastaj thon është transmetuar në hadithe që një melek e merr Kur'anin direkt prej gojës së atij që e lexon. Pran kanore dy sa hadithe në të cilat transmetohet se kur besimtari e lexon Kur'anin, atëherë një melek vjen e vendos gojën e tij te goja besimtarit edhe e besimtarit dhe e merr direkt Kur'anin prej gojës së tij. Ky hadith transmetohet do mos ndërdhenë bezarit gjithashtu Aliut radiuallahu anhu mirëpo edhe rreth këtij hadithi on kangos fajtimet është i sakt apo jo mundu i riu allahut se është se zinxhiri i këtij hadithi është i mirë në kotkesë gjithashtu do të ka ardhur një hadith tjetër që dëshmon për saksinë e këtij hadithi që transmetohet me Xhabir radiuallahu ashtu është transmetuar edhe përcjellë që melekut nuk hyn në atë shtepin celën dikush në gjeni e junullaku u melek nuk hyn atë shtepi kundikos është junub. Së si ish ka orë ka hadith që transmetohet te Abu Dawudi. Vajtën e Saiu e kështu me radhë, po edhe ky hadith transmetohet pe Aliut radhiaullahu anhu. Ëh mirë po, edhe ky hadith është i dobët. Por ka ndonjë, do thon transmetime të shumta që e përforcojnë edhe e ngrisin në shkallën e hadithut hasen. Siç ka thon po Ibn Kathiri po ashtu ibn Hiban thonë se ha disë është i sakt, Hakimi dhe Hebiu dhe, qov, dhe thon, të tjerë. Sidoqoftë, domthon, tatijator thonë se ëh përdejso është kështu, pra, në çështje me me lekun, po ku njeriu, por është junub edhe lexon Kur'an, atëherë ky ose janë e privon pra që mësë me lekun që mos më mor Kur'anin për ti apo e lëndon me lekun. Ka se me lekun nuk nuk hyn atë shtëpi në të selin prak është një personi cili është në gjenë e gjënë në blokë. Mirë po që është thamë, gjitha këtu hadithës e trasmetimi që u përëmën me lënërit, ka, ka dopsi edhe këtu të fundit pra rrath me legve, parë shqejo të vini Allah shërët mund, mundet edhe lejohet pra që me arsetu këtë mëndim për mes ty në hadithëve nga se si hadithë e pra nuk kanë dopsit madhe edhe mund në gritë në hadithin hasënë po pastaj janë çështja e gruas e cila është me cikël menstrual. Përse po, si që dimë edhe ajo ja ka obligim, obligim kuslën masht pastrohet, çka kemi për mandatësinë e kaluam. Masht do thonë të ndërpritë gjakut menstrual. Për këtë arsye, shumhuri dietarëve, pjesa dërmuese e dietarëve e kanë mendimin që edhe gruaja që është me cikël, gruaja që është me cikël menstrual nuk i lejohet me lezuh Kur'an. Mir po thonë asaj i lejohet Me përmenë Allah s. m. t.a. me dhikre që vinë për pusje me koranem që gërë përmenë të gjunubit. Koran e s. dhe të alhamnullarum, bilalimin, ose bisullarum, nuk ka të kishe. Mirë po me lezu, koran, thoj nuk lejot. Kërse shenjgull islami bëndë i mi, Allah mshrof, thot që nuk ka argumentet të sakta edhe të qarta cilat në mënyr eksplicite e ndalojnë gruan me cikil mesral që me lezu koran. Po asë në jetë, asë në hadikësat përga meri s.a. dhe Pandaj, pa thot, përderi sa është të atë hë ngrua si lejohet me lezu kuran, kër është mesikil menstrual, për shkak të e, disa argumente, e para është se në sins, në parim, një gjërat jënë të lejuara në islam. Përderi sa nuk, nuk vjen një argumente si le të regënë se është hara. Dhe për këto nuk kemë hadith të sakt, por hadithet jënë krejt në doptë. Edhe dhjitha, thot, është se Allahus, përk Ka urrnuar musliman që më lejoq kuran në mënyrë të përgjithshme. Një kaurnueshë më lezu Kur'an. Ose ka kufizuar. Po çdo musliman, gra dhe burrë, duhet më lezu Kur'anin. Edhe Allah subhanahu teala ka lavdëruar ata se i përkushton Kur'anin edhe lezojnë Kur'anin. Prandaj çdo kush i cilë e përshtat në person për lezimin e Kur'anit, edhe thotë që ti nuk ti nuk i lejohet më lezu Kur'an, duhet patjetër me sjell si argument. Po ne kërkojmë atij provë, dëshmi, argument. Pse e ka të ndaluar? dhe, të, dhe për, të risa për këtë nuk ka argument të saktë dhe qarë që është ta më lartë, që gruja me gjëtësiklë me së reale ka të ndaluar me lezu, Koranin atërë, thejme që ajo përshjedhë në urnin Allah s.w.t. që i ka urnu muslimant me, me lezu Koranin. Mirë po nëse i dikush e parashtërëm pyjtë e thotë, a, a nuk ka mundësi që ni, në gruja e cilë është pra në, në këtë gjendje, në të përbush me të soj të bëjmë analogi, këjas me gjunub Me, thot, me atë shkakun e përbash që se cili për tjyre ka obligative dhe të dëdyruar me marë gusil pse ka dëdyruar me marë gusil nga se se cili për tjyre e ka bo, u bo obligim gusil përdo nga se ka doll një shka për tjy ka doll një shka për të trupet tjy sigur se gjënubi, sigur se gruja me cikil mësruan pandaj thonë, ne pebojna këja ose analogi, gruan me të përmujshme të sojnë me gjënubi mirë përgjiran dhe k se kjo analogji nuk është nuk përputhet po nuk është në analogji e sakt po nuk përputhet dhega me bazen do në dega cila bët analogji me bazen pse nga se thonë gjunubi e ka mundësin që me largu për vetës këtë ndales po si është me hi e dhe mullar, me mërgusil kurse ngruja me ciklil ustronal nuk e ka këtë mundësi po nuk është në zjedhën e saj mundësi, se mundësin e saj që me largu këtë pëngesë Dhe njësa, dhe thonë të indalë të, të gjakë. Gjithashtu, koha e ciklinë mësraljo shumë e gjatë të gruja. Kërse gjënubi, zakonisht koha ti, për në këtë gjendje nuk së gjatë shumë. Gëse shumë shpejt bënë koha në amazit, dhe e ka obligi më falë, dhe, dhe thotë mula dhe më falë. Pra, gjithashtu, dhe thonë këto hene dhe lehona po pra, soi për kët lehonis është më parsorë se të themi çaja e ka të lejuar me lëzukura në këtë gjendje, gase koha e lehonis është shumë më e gjatë se sa koha e ciklit menstrual. Dhe këtë ky mendim i shajku i Islamit dhe mbi bindjen e tij është shumë i fortë. Pra argumentimi i cilan e ka seltë ç'u japon është argumentim i fortë. Mirpo nëse dikush prapë thot për deri sa diatorët për këtë çështë kanë mos pajtim, edhe pomçi gjumhuri për pjesa dërmuese diatorët kanë mendimin se pra gruaja në këtë gjendje ka të ndaluar Me lezu kurane dhe në këtë qështë Po si që i pomë hadithët janë dopta Atër pëse Nuk Po e marim këtë qështjen Nga aspekti po me ndërlidh me nevojen Nga aspekti që me ndërlidh Me nevojen Do thot kur gruja ka nevoj me lezu Por shaman nëse gruja Me sikil në sral ka nevoj Qe me lezu Kurane në fond të dhikrit Apo do thone ka nevoj me përserit Kurane në që mësë me haru ato që dim përmenç apo më usufmi vetë saj e kështu marad, mjë, shambull, që shkola, anë, më rad apo për shemb vajza që mëson në parshkolla Kur'an, kur ty vjen cikli menstrual, pra ajo duhet më mësu Kur'anin. Edhe në uajë ngjajshme me këtë, po në këtë rast më thonë që është e lejuar. Kurse kur nuk ka nevojë, kur nuk është e nevojshme atë, më morat që është më e sigurta. Po ashtu është më e sigurta për fenën e saj, ë, që më thanë që pra kitë ndaluan me lexo Kur'an. Për, mirë po di këto criteria i kit lejuam me për mendimin Allah subhanahu te ala më tu. Shehu Themini thotë nëse dikush e përzihet këtë mendim, edhe kjo gjithashtu është mendim i fortë. Dhe Allah di më mirë. Ja, për më tepër, për mendimin tem, e ta mendimi sheh ul-islamit është më i çellumit në këtë çështje. Pastaj sipërkët islamit te ju besimtarit, po pra shehemi për mendimin dersin e Kalum, ju besimtari kur hyn në islam e ka obligim u llo. Me mar kusël Mirë po nësaj prahin në islam, edhe merë gusël, edhe dëshëron me lezukur anë, si pas mendimit e, me dhebet hambeli, pro këtë të në djetarët që e kemi morë libërën të tjyre me shpjegu, thonë që e ka të ndaluar me lezukur anë, dhe risat merë gusël prapë, dhe risat merë gusël prapë. Edhe argumentët për këtë është këjasi, analogia, pro ka më bën analogia me gjunubit, Mir boshe shëgo semini sh sh sh Allah më shofa kjo çështje është shumë diskutabile. Nga sa dijetarët thotë, gjithë kan unanimitet, kanë pajtueshmëri që sa për këtë xhunumet ai ka obligim guslum për dallim prej u besimtarit. Po te u besimtari, çështë kemi marrë ndesën, kanun ka mos pajtim me dijetarë, ka obligim kur thënë islam me marr gusel apo jo. Kështu që nuk mund me bë kjo as analogjin një çështje për të cilën ka mos pajtim me dijetarë do të thonë me banologji me çështë për cilën ka unanimitet. Po është pa analizë jo e sakt. Mirë po, nëse ata thonë që ne po e bëjmë analozi duke u bazuar në mendimin atyre që thonë se e ka obligim, jo besimtari kur hyn në islam më marr gusl. Dorse ata që thonë nuk e ka obligim, por ta kjo çështje është e kryme. Po është e qartë që po pra, edhe edhe në rastin leximit të Kuranit, ata nuk i ndalohet me lezukën. Mirë po, përgjigjja ndaj kësaj është se Edhe nëse e marrim mendimin e atyre, që thonë se jo besimtari kur helin islam e ka obligim gusl-in, prap këta dietarë thonë që obligueshmëria, në kët rast, nuk është në formë të prerr, ashtu siç është në rastin e xhunubit, ai që është në gjendje të xhuno bllokut. Edhe këta dietarë kanë mendimin se jo besimtari kur helin islam, pra obligueshmëria e tij që më marr, do uh, të thonë uh, obligueshmëria që ai më marr gusl-in në kët rast është më dobët së sa te gju në blloku. Prandaj më janë ndaluu jo besimtarit, cili ka hyrë në islam, që mos më lezu Kur'an derisa të pastrohet, kë më ndejmë s'i dopët. Nga se pa nuk ka kur fal hadithe që dëshmojnë për këto, as sakta as dopta. Fokto që ju jamon kem vetëm kjeas analogji dhe kjeas prand nuk është në vendin e duhur ose nuk është kjeas i saktë. Pastaj autori vazhdon thotë "wa ya'burul masajid el masjid de li hajetin", dha ai që është junub i lejohet me kalu nëpër xhami nëse është e nevojshme. Po nëse ka nevojë me kalu nëpër xhami lejohet. Pikë këtu në fjalët e autorit përfitojnë asë me shëndrun xhami kë ka haram, kë ka të ndaluar. Pra ai atici bot obligim gusli e ka të ndaluar me shkuën me shëndrun xhami. Për këta është jë të jështë i vëthërimin e thotë më mirë, kështë me në meqen që autori me, me thonë që e ka të ndaluar me qëndru në gjami, e fa sajnë me bakit për jashtim. Përveç nëse i dohet me kalu në për gjami, me jesë në për gjami, pa me kalu në rast në mojë. Dhe e, pra e ka ndaluar me qëndru në gjami, qoftë edhe disa qaset shkurta. O është haram e ka të ndalu. Argument për këtë, për këtë gjë është a jeti, Në surën një sajete 23 Ko Allah të të të të të të të vërë Në helnë dhina amanu La të qërëbë së latë Hënë të më së kërë Hatët ta alëm u ma të kuluna Vë në gjurë bën Illa abiri së bilin Ojo që gëni besuar Musë ju afranin namazët Duke qënë në gjendit të dejur Dere sa të deni Se që farëko thani Kjo ajet ka zbrit Parëse mu bëha haram Konsumimi alkohol Vë në gjurë bën Illa abiri së bilin Por vetë nëse jeni duke kaluar për pra, çellëmi që mos më ofru në gjendje xhunubllahu por vetë nëse jeni duke kaluar. Po kuptimi ajetit është që ë nuk është për mos mos u falni në gjendje xhunubllahu por vetë nëse jeni duke kaluar. Por arsyeja e saj që është duke esur duke, duke kaluar ai nuk falet. Po çellimi ajetit është që në këta jet kemi, kemi ndalesë që mos Kur po thotë mos më ofroni namazet, po mos ju ofroni vendeve të namazit, po vendeve ku falet namazet, po xhamive. Mos ju ofroni pra xhamive kur jelën xhunub. Përveç nëse duhet me kalu nëpër xhami. Atëherë nuk ka të keqe, lejohet. Dorsa me qendru nuk bën. Allah po përgatson vetëm kalimin nëpër xhami. Argumenti i të dytor se xhamit janë shtëpi të Allahut, siç e dim, dhe janë vend ku përmanet Allahu. Po ku adhorojët Allahus F.A. dhe janë vend ku Pra strehojën me leket Allahus F.A. Dhe përderi sa e, Ka të ndaluar me qëndrunë në gjami Personi cili ka hangër hudër apo kep Edhe gjëra të po, hëndë që janë të uryr apo Që kanë erë ju të mirë Atërë personi cili është gjënëb E ka ma Pra ma përsorës që të ndalojmë këtë person me qëndrunë në gjami E ka ma përsorës që të ndaluojnë këtë person me qëndrunë në gjami ka se kjo qysh në esens, pro në pare me ka naluar mufall. Po ma bërësora shme i thangë këtina që e ki ndalu me se sa aji cili ka hangër kepa pëhudrë. Po dhe sida mas qysh e përmenu ma lartë për faktin se me leket nuk hynë në një shtepi ku ka një personi cili është gjënëbë. Ha në këto përshinë edhe gjamiët. Ga se pra me leket lëndohën, nuk dihen mirë, kur ju ndalohët, mos me hynë në gjamiët. Po lëndohet nga kjo nga ky fakt. Po autorë po thonë nëse ka nevojë, atë lejohet me kalun në xhamia, ai që është xhunub. Nevojat janë ndryshme. Ndoshta te ne xhamitë janë të vogla, kanë vetëm një derë, përmes celësisë edhe dalë dhe dilët. Mirë po, në vende tjera arabe xhamit janë shumë të mëdha dhe kanë shumë dyrë. Prandaj nëse njëri ka nevojë me hip për një derë të xhamis, me dhomën për tjetrës, atëri lejohet. Kjo është në nevojë, edhe në xhunub. Po ashtu, ndoshta ka nevojë me kalu për ashtu nëpër xhamin nga se rrugat shkurtohet. Rruga shkurt. sham, vëll, në meson, se është, është rruga më e shkurtë. Për shembull, xhamin e Pejgamberit, siç e dini, është xhamia e madhe. Nëse ti se nëpër xhamin e kalu, do do të thot me me shmorrë tharrë, domthonë është rruga e gjatë shumë. Kjo që azi e xhonon blejohet me kaluçë me të shkurtu rruga. Ose nevojë tjetër edhe mundon me shën ku njeriu shën në xhami pa kanë në prezencë me xhyr ë a ka ndonjë dikush i cili është nevojtar që së shëndron në xhami atë ndaj i varf ose nevojtar që më ndihmu ose më më dhan sadaka e kështu me radhë apo mundet me hin xhami me me shikues a ka ndonjë tu mujnë ndonjë ders pa ka ty ndonjë dietar që po mund ders në dyshë kë më kthejmë la dhe me prezantuar pranat në rast apo vendet ku mëohet ders Dhe kur autorit, Allah më shohë përthet Për nevoj lejot me kalune për gjemi Për iksaj për kuptojnë që nëse nuk ka nevoj Atër nuk lejot me kalune për gjemi Aj që është gjëllut Mirë për na jetën e panë që erdhën fond për gjithshme Të pa kushzume për Përveç nëse kalune për gjemi Së përthet Allah o për nevoj Së përthet nëse kini nevoj së, ose, në, Nëse kini apo së kini nevoj Së përmenë Allah o këto Përna ky është edhe me Mëdhhebi, Hamdeli, po çe kanë këtë mendim. Çe lejohet me kalu edhe pa nevojë. Mirpo pra, Imam Ahmedi vet, po pra, Imami Mëdhhebi, Allahu më shkroft, e ka rryq një gjë të ktill, po pra, se ka nuk e ka pëlqyrë çe me kalu nëpër xhami pa nevojë ai çe është zënë nga se ka thon këtë fjalë, xhamia shndrohet në rrug. Po aty si ruku njerëz ecën. Edhe kjo, domthon, këtë mënyrë të argumentimit çe ka sill Imam Ahmedi, është, është shumë fort për arsyesë se Përgjysmë sonë ka sharuar edhe që xhamit janë ndërtuar për mëpër me men Allahun, për me fal namaz dhe lezuh Kur'an këtu me radhë, jo mi bë rrug ku ecëm ne. Po mi mor mi bë xhamit si rrug, do të thon këjo është kundërshtim me qëllimin pse janë pse janë ndërtuar dhe janë ngrit atë xhami. Pastaj vazhdon autori thotë el mu'la yalbithu fihi bi ghairi wudu. Do nuk lejohet, pa ai që është xunuk. Ktu pa shpjegon më matutja autori po thotë me qendrën e xhamit. Qëse është higjiena e lartë përveç nëse mërambdos. Por nëse mërambdos, lejo në çendrën e xhamit edhe nëse e xhunub. Argumenti për këto është se sahabët shokët e pejgamberis sallallahu alajhi wasallam ë kanë marrë abdes duke qenë në xhunub edhe kanë çendruar në xhami. Ka pasur rase që ndonjëherë bytyre ka flehjë në xhami, edhe u bë xhunub pronxhum, ka pa po ndra të lagshta, pa ka ejakulu edhe ka marrë abdes edhe u këthi pram gjami, ka qëndrun gjami. Këto e thejre jënë transmitun në sunenën nëse i dhe mënsurit edhe të i bënë e bëshejbë, Allah më shroft, prej ata i bënis jesarit, i cilë e thatura e të rrijalen min ashabi Rasulillahi, sallallahu aleyhi ve sellem, jëgjlisune filmez qidi vë hum më gjnibune, i dhe të vëtë daun vëdua s-sala. Sa ti kam pa disa burra, do në disa prej shogët pejga meri s-sala Kanë qëndruar ullur në gjami edhe pse kanë qenë gjënubë, mirë po pasi që kanë morë abdesë, sikurse për namës. Në gjaj shumë të resmetohet prej Zedim ibn Eslem, i cilë e thotë, Kanë asëhamu rësulillahi s.a.m. jetë e haddethu në fil mesliti, vë humë ala gajri vudu. Shonë këtë pejgamerës asëm qëndronin në gjami edhe bisedonin me zvejtë, pa qenë me abdesë. وكان الرجل يكون جنبا فيتوضا ثم يدخل المسجد فيتحدث فر سايق كان جنب thot ka sku ka mor abdes edhe u kthy prap edhe u ul xhami dhe ka vazhdu bisedën me ata të tjerë albi kin thire allah shohë thotë se zinxhiri këtij hadithi është i saktë sipas kushteve të muslimit pra hadithi ato e thëre pe sahabeve janë saktë edhe kjo tregon se është e lejuar ai që është, lejuar, që është gjullub, në xholob nëse don me çndrun xhami mirë po me kurrse me mor abdes Nëse kjo është vepruar në kohën e pejgamberit saullallahu alaihi dhe pejgamberi saullallahu nuk e ka refuzuar këtë, gjë, po nuk e ka kundërshtuar. Prandaj kjo tregon që është e lejuar. Pra, një gjë që ka ndodhur në kohën e pejgamberit saullallahu, edhe ai nuk e ka kundërshtuar, tregon se është e lejuar nëse nuk është prej veprave të cilat kryhen në formë të adhurimit. Po tregon që ai është vetëm e lejuar. Mir, po nëse është është prej veprave që kryhen në formë të adhurimit, O është veprun kone, për janë somë, ajë nuk e ka krundërshtu Edhe është pejve prave që kryen në form të adhurimin dhe Allahës F.H.A. A tëherë, kjo të regonë që njeri unë i se kryen në atë vejpër, shpërblehet për Allahës F.H.A. A nësë jam pejve prave që nuk kryen në form thjeshtë, të adhurimin, të regonë që kjo është e lijuar Argumenti dy që, që përmenën këta djetarë është se abdesi e lehtëson gjë, gjendje në gjënë blokë Dhe banë La argumenti përktor se pejgamberi sa u është pyetur pas ishtkart e Buhariu dhe Muslimi, nëse një njeri ka obligim të marr gusel për pra ushul, ai lejohet të mufal në këtë gjendje. Ai lejohet me me flajt në këtë gjendje. Po dukeshin xhulum me flajt. Pejgamberi sa u thot edhe atawalla ahadukum falyarkudu wa huwa junub. Nëse më rabdas, atë le të flan, edhe pse vazhdon me tën xhulum. Dhe argumenti i tretë është se siç e dim abdesi është një prej dy Formave të pastrimit pra, Kemi abdesin edhe guslin Dy formave të pastrimit me uj Se kur mësë të kishen gjunu bloku Atëherët si që dim Abdesi e largon hadithin E largon për pastritin në form të plot Për njeriot Për këtë arsio nëse njeri është gjunu bëdhe merë abdes Atëherë abdesi e letëson sa do pak Këtë gjendje Pasaj autore e vazhdojnë thot Menë vëmen vësë se lë mejten au faqa min gjununin, au igmain, bila hulmin sun në lëhul gusul. A i sili e pasron një të gjënazë, një të vdekur, apo zëgjohët kësillët për qmenduris, apo prej alivanosis. Edhe, do thonë, në gjatë soj gjendjen nuk, ka, nuk u bo gjunub, pro nuk a e këllu sperm, a tërë thotë, këtë rast, a e ka sunet është, për të e preferume që me mor në gusul. Po këto autorit, po është do në Mëna i shpjegon edhe më ngjasaru rastet kur është e preferuar kur është sunet me marr gjomol. E para që po përmend është nëse e pastruajmë ose e lëmë të vdekur në xhenoze. Pra po ai që e lën xhenozën preferohet për të me, me marr gjomol. Argumenti për këtë është hadithi i cili transmetohet për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ku thotë man khassal maytan falyaktasil waman hamalahu falyatawaddah. Ai she e pastron të vdekur po e atë gose në drekurën let <coughs> let merr edhe pat gusul. Dorso ai që e bort xhenozën let merremtes. Ky aji transmetohet te Imam Ahmedit, te Abu Dawudit, te Tirmidhiu, te Ibn Majah. Mir po Imam Ahmedi edhe Abu Hati me Razi edhe Tirmidhiu po edhe Buhariu edhe të tjerë këto imamave të hadithit shkencës së hadithit kanë thënë që e saktë është që ky hadith nuk është Fjollja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirpo asht hadith me Kuhf, pra osht fjalë e Buhureris. Jo si hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Atja është saktë, pra por çka kjo është si fjalë bo, e e Buhureris dhe jo si hadith i pejgamberit sallallahu alajhi si wasallam. Sidoqoftë Ibn Kayyim Allahu qoftë e, e përcjell kët hadith ose e transmeton përmes 11 rrugëve. Dhe thotë Gjitha këtu rrug, edhe nëse përfundojnë të sahabit, jo të pejga nësëm, të regojnë se kjo hadith ka bazë. Po mund thuat që sahabet e kanë dëgju për e pejga meri, salallahu alesim. Për këtë arsio, ibn i Katani, edhe ibn i Hazme thonë që hadithër sahih. Edhe ibn të mija, thotë që është si pas kushtëve të muslimit. Edhe ibn i Hajjeri, Allah, më shumë, thotë, në përgjësi, për shka këtë rrugëve të shumë të q Shkolla më ul qëunon më dhaon këtë hadith thoshë hadithi është hasan, hadithi është i mirë. Sidoqoftë don hadithi është mawquf, pra si fjalë pejgamberes së radhiyallahu anhu. Dhe këtë hadithor thonë në këtë hadis kemi urdhër. Po pejgambersi nuk po na urdhëron që kur të marr kur të lë, lajna xhenazën, thotë fai që e lën xhenazën, fai ja këtë se lët latë edhe vet. Dhe siç e dimë në parim urdhri pejgamberson tregon obliguesmëri, por çështë obligim. Mirë, po por shaka se çësthan Këto hadithe kanë një lloj dobësie rreth dyna. Atë nuk mundem me të të thotë këtu urrën të pergjason me ngritje në atë nivel saqë më u bë detyrë obligim njerëzve. Edhe diktatorja po e, e sillni një rregull, që është rregull efikut, ose është rregull e rëndësishme, po në cilën bazohen që ndalesa nëse vjen në një hadith dhe dobet, nuk të dobët, nuk tregon që ajo që është haram, po asht e ndaluar me. Mirë, po është vetëm me kro. E pa pëlqyshme Po gjithë hashtu edhe urdi Kër vjen e një hadith dobet nuk të regon që është obligim Po të regon vetëm që është e pëlqyshme Nga se Mi detyru njërst Për një gjëvë Që me vepru ose mund dalu prej saj Kjo ka nevoj Edhe kërkon provë Kërkon argument Argument për meselit ne E shfajsojmë vetën ton Po për gjësin ton Kër dalëm për Allah s.a.t do të thotë kuri kemi detyruar njerëz, ne kemi thënë se keni për detyrë apo keni ndaluar me për këtë gjë. Gjatë parim e ka e ka përmendur Ibn Muflih, Allahum sheroft dijetari i madh në librin e tij na nuk ka tal al muharrir. Mirpo të qëllimi i këtyre dijetarëve kur e sillen këtë rregull ose në këtë raste, pa kur flasin për këtë parim, hadithi nuk do të mëkon hadis i dobët shumë. Mirpo do të mëkon dobësia ti, do të thonë e lehtë. Hadith i cili dopsijat i është e letë që ka mundësi me kanë hadith i sakt. Ka mundësi që me kanë i sakt, por që e ka thonë pegamerit sallalazëm. Pra ndaj, e, e, me vëpru një gjithë që është e urdhruar, apo më largu për një gjithë që është e ndaluar, në kësi raste, kur hadith i është, pra dopsijat i është e letë, kjo është nga aspekti i masës i sigurisë, po ma e sigurt, qërsa ma lartë. Arabisht të thonë ehtijatë. Kjo është nga aspekte që në gëllohon këtë form, është maj sigur të besimtari për fejnë e ti, dhe kjo që është tjepë e ehtejate siguria, nuk mundum që njeri jëtë mja bab ligim me, me vepru një gjë, apo mundalu për një gjë. Dhe argumenti 2 që e silën ka djetarë dhe thonjë se kjo që është amë dhe ma lartë ka arë dhe si fjale u Bohorerës, po Bohorerës ka urnu personin e sili e kala në gjenazën që me marë gusëllë. Gjithë mendimin që lënë ka zgjedhë autori, po ka zgjedhë sheh uximin Allahu shovta, është mendimi, është mendimi më afër sakt saktës, vërtetëse është mendimi më mesatar. Po më i mesëm. Edhe pse dijetarë, disa dijetarë kanë mendimin që ai që lë an gjinazën e ka obligim u lovet. Edhe kanë u ngjëmtuar me hadithin e Abu Rehas se ai e zumalart. Edhe thonë çështën, po në parim kur ne tregon obligueshmëri. Pjesa tjetër e dijetarëve thonë se nuk e ka obligim hiç. Ës sunnat. As nuk ka shtoblegem, as nuk është sunet. ka shunat. Pse e kanë thonë kët, mosën çuçiun argumentu, ka thonë nga se e pomë që se hadithi e pam çështë i dopt. Hadith-a e Borrerës është i dopt. Në savet ima Muhammedi Allahu shoft ka thonë që lajt butu fi hadhel bab ishein. Kët çështja, kët meselë nuk ka saktsuas asnjë hadith, por kët janë doptë. Dhe përdoin sa nuk ka hadith të saktë, atëherë me pretenduaj që një kjo çështje është e lehtëshme, të veprohet ka leuj por argument, lektori nuk ka argument, por s'eksiston argumentin nga nga sekretion doktor. Edhe argumenti dy që i tyre që e kanë selka detektor kan thonë se besimtari është i pastër. Çohet gjathtësë e tij i qoftë kur vdes, por trupi besimtarit është i pastër. Dhe për këtë arsye nuk preferohet ose nuk është sunet që mu pastruane, më mar kusul kur e lajna besimtarin, i cili është i gjallë, nëse ka nevojë na hermela. Nuk në obligohet, ose nuk e kemë të preferume nuk, nuk është sunet që mullo, atërë thonjë një të është edhe kërte lojnë për zëgjallë po, Kërte lojnë për zëdej, kërë kërë gjenazë Po thejme që e, Do thotë ma parsore është që në këtë rast Must tja bojmë obligim Ose must thejme që është të preferume Mo pastruaj e cilë e lojnë gjenazë Nëse dyku është thotë që e, Shumë prej atyre sahave që i kanë lahtë vdekurit gjone pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, siç ka qenë rasti aty personi, personi i cili, do thonë kafsha ti e ka rëzuu edhe ka vdekur gjat haxhit me pejgamberin pranë duke qenë në ihram, shokimi për mendesën e kalua po hadithi humatiës, edhe atyre gravet që kanë qenë së bashku me to që e kanë lahtë vajzën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur ka vdekur, thonë në gjithë ato raste pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i ka urnuu që ata me marr gosel. Që është një argument që do thonë as nuk është Urdën obligim asë e preferume Mirë po, kjo argumentim Ka një kundur pëgjigje Ajo është se E para Përdej sa Përdej sa më nuk e ka urdu Do thotë në një rast dveçant Një pri sahabive që me e veprunje gjith Kjo nuk kërkon me domës Që urni nuk egzison Nëse mohohet Në rast e tjera Nëse hadith e është i sakt Nëse hadith e është i sakt Edhe e dyta, thamë që kjo nuk është obligative. Po, ajë që e lënë gjenazë nuk e ka obliginë, mirë po është betëm e preferume. Dhe atë të kur nuk ka urdër, pra, në, në këtë rast, ose në këtë e, vend, nuk ka urdër që mu, me marë gusël, atër kjo të rëgën që kjo nuk është obligative. Mirë po, kjo nuk të rëgën që ajo nuk është e lichme, nuk rëgën që ajo nuk lichisohet. Po më thonë që në në asnjë rast ose në asnjë aspekt kjo nuk mund nuk është e leshme. Përkundrazy, por doja sa ka edhe në rrugë të tjera që janë saktatë, mund të them që kjo është e leshme edhe dyshsa shekthëmin inshallah që është më dimi më saktë, po që preferohet. Ai që e lân në xhenozën preferohet që mulohatë vet. Pastaj pam po që autori thonë edhe ai i cili zgjohet prej pa po kthjellët, prej çmenduris apo prej tfektit, prej alivanosis. Ose sunet e preferuarën për to që më marr gusl. Kto janë pra rasti i dytë dhe i tretë kur është sunet me marr gusl. I pari është pra ë prehse menduris, kur njeriu zgjohet ose kthjellët prehse menduris. Po, prehse menduria ose xhunuon gjuna arabe është kur njeriu i humb ndjenjën. Edhe këto përfshihet edhe rasti epilepsis, a që është ë domthon e thonë, ka këtë smundje, Allah na ruajt, rata që janë sprovuam, Allah e sheroft. Djetarë thonë që epilepsia është një laj shmenduris Për ai, kër ka, ka osull me epileptike Dhe më thonë është të kurse i shmendur Për ndaj, kër i kalonjë të osull me Edhe këthelet, preferot mula Kërse e legë ma që po përmenet të është kër mbulohet mendja Praj, nuk hu më mendja, vetë mbulohet Për ndaj Dhe më thonë shko, Shka që të mbulimit mendjes Jënë shumëta, ndryshme Po, egjma është ku njeriu i bie efekt ose alivanosit. Edhe çështan komunën këtu me pas shkaqe të ndryshme. Pytyra është për shembull smunja e vështirë ose ran, kur njeriu përjeton vujtë dhe dhimbje të mëdha, mundet do thotë mirat efekt ose pro alivanosit. Kë kandohet më tepër salavat. Nuk po, kur ka sinat smunjen për i cilës edhe ka vdek. Pejgamerës saum kanë po çështat e Buhariu dhe Muslimi i kanë dhënë shpesh që e, do thotë mirat efekt. Ro mali banos, pastaj u zgju pejgamberin sahom so dhe ka pyet, a janë fjalë njerëz? Jo, porzijë jo, so thotë ata janë tu të prit tyçi më bëj imami tyre. Atëherë so thotë pejgamberi sahom, so ka unumi jashtë në anë me ujë, ka marrën des. Ë vërtet është la. Ka marr gusl. Edhe pastaj është ngrit so thotë me vështësi këmbëja. Po ka pas vështësi me vështësi këmbëja që mund ngritën kënd për shkak të do thotë smundjes të mëdha dhe vujtjeve dhe dhimbjeve. Mir po thotë Maniar si un grid kom prap pejgament som i karot fikt, esha li vanos herën e dyt. Pastaj propozu pejgament som me ka fal, ka thon kapita jon fal njerëz ka thon jo, janë tut prit, edhe kështu vazhdon hadithi. Po kjo tregon se ai aty i cili ti biyet fikt, ai i cili alivanoset është e preferuar sunet për to që mulo, jo në formë obligative, vetëm e pëlqyeshme. Nëse veprimi pejgamës som nuk tregon obligim, po fakti që pejgamës som e ka vepruar kjo nuk tregon obligim, mirë po tregon që është e pëlqyshme. Larja në këtë rast, po gusli, a liqësohet në form të audhërimi, nda e lasë për hatala, apo është liqësohet që me forcu trupin, po masë soj gjendje, masë e që një një zgjohet prej alivanosis, ose prej qmenduris, ose pas e plepsis, pas sulmit e pleptik, a është e preferum, është e liqësume në form të audhërimit, apo vetëm so, së midhon forcë trupit. Totu ja mund të jenë sakta ose dyja mund mundën që të pranohen. Mirpo Fuqaha, dijetarët e fikut Allah më shohën se kjo veprohet në formë të adhurimit. Për këtë arsye ata kanë thonë është sunat. Kur thohet është sunat, atë tregon se është adhurim në formë të adhurimit kryet. Pra është, të është sunet atërë atërë atërë logjime, e pëlqyeshme është sunat që më longse raste. Sa i përkatës, mandorët ata ata e kanë bërë analogji me personin që i bën efekt çali vanosit on bost ha dit se pe janë som që për më normalt. Prandaj thonë se përderisa so kjo liçsohet për aty që për personet që i bie efekti, atë për për me zhnunin, prapa ato që është i çmendur është më parsorë, që të themi që liçsohet për të. Madje dohën rasti i çmendurit është edhe më i rand. Mirpo autorët e bën një prej 15 bila hulmin. Kur zgjohet pritë qojë gjendje, mirpo që nuk ka ejak, ejakulum. Po, nuk ka ejakullu gjatë kësoj gjendje, po s'ka ejakullu sperm. Nese ka ejakullu sperm, atër e ka obligim guslin. Sikur sa i ciliflen. Po, edhe personi ciliflen, po kërshavën dratë lakçta edhe ejakullon sperm, atër e se si që kemi përmen në dhejës në, në, në, në kalum, e ka obligim guslin. Pas ta i autor i vazhdojnë edhe i përmen e, mnyra se si duhet me mor gusl po format, që është forma e, e, obligative dhe forma preferume, ose forma e plot, Për këtoj, inshënda, dhe flasëm dhejës i nëshënë.